As-salamu alaykum, të dashur të lë shikues, pa çja mëshira dhe begatitallahu të qofshin me ju. Takohëm i këtu si zakonisht për t'ju dhem përgjigje pyetje vetuaje që ju adresone në postën ton elektronike pyetjet që se i viskësë pikom. Sonte, përgjigjen do e merni nga hoxha ju një ndëruar në stret Abaz Ibra. E sëremu alikum dhe mirë së erdhët. Salam, mirë së gjithë, kam djerë pëftesën. Një të lishikuas nga përshëndet dhe thotë jam një grua smur, kam vendosë gips në këmbë në thyër. Kam dilema rreth namazit se si të falem. Bismillahi ve'l hamdulillahi ve's-salatu ve's-selamu ala rasulillahi sallallahu aleihi ve ala alihi ve sahbihi ecme'in ama bat Falendërimi dhe lavdërimi takojmë atëm Allahu xhallashanuhu atë madhërojmë dhe falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet, salametona të sinqerta i dërgojmë të dërguarit tonë Muhammed Mustafa's, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të ndershëm e Besnik, dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Pra, përgjigja ndaj pyëti së motë rëson e cila pyët për namazin, pyëtje shumë me merënësi pun e cila kërkohet nga ne dhe nga qdo besimtar. Pra, falje namazit, fjal shumë e male. Ta falesh namazin du të thotë të jesh në lidhje me Allahun tënd, me kryusit tënd, të jesh në bashk pisedim me të. Pra, ndaj, namazit është pe alërimeve që Allahu gjellëshanhu Në asni moment nuk e ka liruar një rion nga kryjër e ti. Qëvar do situatë që të jemi? Qëvar do punë që jemi duke kryjer? Qëvar do gjendje që, gjendje që të gjindemi? Namazi nuk lihet në asni moment. Nga namazi lirohet vetëm një person. E aj është një riu i cili është ngritur lopsi nga aj. Pra aj që është i shmendur. Për dhe risa kemi mendje në trupin tonë, Atëherë muslimani asesi nuk gudzon të me ndoj dhe të dyshoj në atë se a duhet të falit apo jo. Namazin nuk lijet në asni situatë, në asni moment. Dhe namazin nuk është nga rkes, absolutisht. Namazin është lehtësi, me namaz Allahu në na ka nderu neve. Pra ndaj, të i privojmë disa njerës për shaktës mundjes, mësë me këju namazin dhëtë ishte dh diskriminim. Pra me kryen namazit ne jemi me mëafir Xhellashan Allahu Xhellashanhu ne mësa afër me jemi me Allahu në namaz dhe atë në pozitën siç e ka pejgamberi Sallallahu Alejhi dhe Selam kur jemi në sejdë në sejdë kur jemi ne jemi mëafir Allahu Xhellashanhu ndase aty ne e nënshtrojm dhe për ulim atë egon ton që e kemi ballin ton e vojm në tokë duke e falendëruar atë për këtë arsye sejdëja nuk lejohet të i bëhet as kujt, qoftë me lek, qoftë pejgamber, qoftë kushdo qoftë ai. Ato ajo, sesh se dea i takon vetëm Allahu xhallashan. Prandaj ne motrën ton e përqësojmë që dhe e këshillojmë që ajo të jetë e vendosur në kryen e namazeve të veta. Dhe çfarëdo situatës që të gjendet ajo ka zgjidhje për kryjen e namazit të saj. Prandaj në këtë rast pasi që ajo është e lënduar dhe e ka këmbën të lënduar me gips apo me qëfar do stotët që të gjindin, me qëfar do lëndimi që të kjetë, lëndimi që të kjetë, lëndimi që li ja pa mundësën që ajo të krye i namazin në formën komplete si qita kon, atëherë neve pegamberi sallallahu sallem në ka uzu se si duhet të falim edhe në ka thënë, falu në këmpë, nëse, nëse nuk ke mundësi në këmpë, atëherë i ullur, nëse nuk ke mundësi i ullur, atëherë i s Pra, në shqvarë do situatë që të gjindemi, njeri ju nuk lirojët prej namazit, për deri sa ka mendje në trupin e ti. Për deri sa ka mendje në trupin e ti. Për deri sa aj din të dalojt qëka është mirë dhe qëka është e keqja. Pra, ndaj në momentet kërë gjinimin në, në, në kësi situata, shpesh herë dhe këtu për e përmendi me keqarit të male, shumë prej namazlive që goti tërkohën e vetë e kanë kalu në namazë, Kur i godet në do një vështërsi, si që është sprova e smundjes, apo mos mbajtja e abdestit, apo gjakderdjet, apo ku di une qëfar do arsye që të kjetë, dhe me ndonë se valaj nuk jam i pastor që të falem, apo nuk mund falem se për më dhem shpina. A thua Allahut ngarkon për mbi mundësit e tua? A se si, la ju kellifullahu nafsen illahus aha, Allahut nuk e ngarkon asë një shpirt, asë një njëri mbi mundësit e tina at çka e mundsi e ngarkuar. Prandaj Islami prej pasurisë sti dhe prej bukurive të shembullore dhe, dhe dhe të mrekullueshme të jersë i përshtatet nevojeve të njerëzit. Çfarë do situata që të gjendet nuk i mundsi me paramenduar veten me veprum diçka jashtë Islamit. Nuk ka mundsi njëru me ndova laj erdha në një situatë të tillë që tash spomoj me punë sipas Islamit. Jo, Islami me me, me parimet e tija e çej ko edhe në momente kur janë gjëra të ndaluara të lejohet është parimi në fik, në rregullën e fikut ku thuhet ed daruriyatu tubihu al ma mahdurat domosdoshmëria e lejon të ndaluarën nuk ka diçka që në situatë prem nuk lejohet as sesi jo po saçi është çështja e ushimeve pra ne e dimë që mishi i derrit, mishi i coftinave dhe mishi që është që janë prerë jashtë rregullave islame nuk lejohet grënja e tij mirëpo kujosh në pyetje shpëtimi i jetës ata në këtë kët situatat jo vetëm që të lejohet por edhe urdhërohet ta përdorësh aq sa të shpëtosh jetën jo me ndiknancin e përdorimin e haramit. Pra u zeroa ndoshta pak në këtë përgjigje, duke u përpjekur të jap një pa shyrë të përgjigjjes me rreth asaj se Islami ka zgjidhje për të gjitha situatat. Prandaj edhe ata të cilët ankohen se nuk mundën me mbajt abdestin, pra e, i del urinash çdo herë apo i del gjak ush çdo herë, edhe për ata ka zgjidhje pra arsiju se është regulli, njëri i cili ka arsiju dhe shdoher i del gjaku, apo shdoher i del urina, atëher a e falet në agendje, por duhet me marr abdes për shdo namaz që e fal. Ose nuk kemi uj dhe ta shka duhet me lënë namazin? A se si, në vend namazit kemi zxedjen të i momi i cili e zavënson abdesin. Pra ndaj namazi me e, knacimët të madhe ju them se namazi është prej obligimeve për të cilave asesi në asnjë situatë nuk duhet të mendojmë që ta lëjmë apo të gjejmë justifikim për lënien e tij. Por çfarë do situata që kemi, çfarë do gjendje që kemi, namazin duhet të kryej ta kryer duhet ta kryejmë pra arsyu e se namazi është gjeja e par për të cilën dhe të japim logarin në botën tjetër si, si shtot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Gjeja e par që keni me dhe në logarin në botën tjetër është namazi. A i cili e ka namazi në regull, a i ka edhe pun të tjera në regull. A i cili nuk e ka namazi në regull, atëher a i edhe të pun të tjera nuk dhët i kjetë në regull. Pra ndaj, namazi është gjeja e cila edhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem momentit para se të ndonë nga kjo botë prej porosive, më të mlaja që në kalonë është namazi. Keni kujdes për namazin. Pra ndaj edhe për nga rëndsia e ti edhe pejgambejë, në mësonë se qëfar faze duhet të filloj njëri ju të falë namazin. Dhe thot, urdroni i fëmi të juaj të falë namazin, kur ata i kanë 7 vite dhe kur të i bëjnë 10 vite atëherë, për dorëne edhe metodon edukative, që ata ta kryojnë pra namazin dhe mos me lënë ata. Por fatkesisht, ndodhë shpesh që ne në kohën bashkë kur ne duhet të mësojmë për namazin, nuk e dim se qka është namazin. Dhe kur i bëjmë 70 vite, në atë moment kujtojmë për namazin. Mirë po, edhe atëherë nuk është vonë. Edhe pse është me defekte, edhe pse është me mangësi, për arsyesë se ne duhet të përpiqemi çrinin ton, shëndetin ton, fuqin ton kur e kemi të harxojmë në atë që është Allahu i kënaqur, dhe jo të mbesim vetëm kur atëherë të gjithë i ngrejnin duart prej neve dhe as kurth nuk ka dobi për neve atëherë të mendojmë për Zotin. Edhe pse është pak me vonës, por prapse prap dera e Allahut, dera e mshirës Zotit, dera e faljes është e hapur për çdo kënd, në çdo situatë vetëm prindëve kërkohet që ne ta kërkojmë këtë zgjidhje dhe këtë këtë mëshirë. Prandaj namazin duhet ta falim në atë mundësi, në as çdo situatë që gjendemi. Pra edhe i shtrirë nëse jemi, nëse nuk kemi mundësi të lëvizim, duhet ta falim namazin me shenja, pra me shenja të syve, apo me shenja të dorve, apo me lëvizjen e kokës. Çfarë do situatë që gjendemi, namazin nuk guxojmë të lëjmë. Për shkak të rëndësisë së namazit që kemi, Kemi kemi raste kur Allahu në Kur'an na tregon se si duhet të falemi në gjendje lufte. Si duhet të falemi në gjendje kur frikë, kemi frikë. Pra, si duhet të falemi kur jemi ulëtar? Situata. Situata të ndryshme ke kemi përgjigje që i përshtaten nevojave të njerëzit. Allahu ju shpërblet ndërsa pyetja e radhës është kjo. Po e lejojmë ashtu siç e ka shkruar. Një afërm ia i më thotë të shtoj në muajin e tretë të Barbarës. Pas kësaj ajo nuk u fal derisa u ndërprer rjedha gjakut. Më vonë ajo dëgoi se lënia e namazit për këtë shkak nuk është e lejuar, sepse gjakut dal prej saj nuk konsiderohet për gjakut të lehonis. Si duhet të veprojë ajo në këtë rast, duke pasur parasysh se ajo nuk e mban mend numrin e namazeve të cilat i kanë ikur dhe nuk i ka palur. Allahu i madhëshëm i ka sfruar motrat tona, pra gratë muslimane dhe gratë në përgjithësi me një sprovë e cila është për për dëshmëria e tyre, e ato janë gjakderdhjet mujore, menstruacionet dhe gjakderdhja e cila ndodh pas lindjes, që quhet lehoni. Dhe në këtë situatë uh, gruaja në aspektin islam llogaritet si e papastër dhe asaj namazit, i ndalohet falja e namazit, i ndalohet agjërimi i Ramazanit, i ndalohet prekja Kur'anit, leximi i Kur'anit, i ndalohet hyrja në xhami. Dhe po ashtu një specifik i veçantë është në këtë situatë i ndalohet edhe marrëdhënja mar intime me bashkëshortin e saj. Në pyetjen që parashtron uh, motra Jon, uh, e ajo është se ajo paska dështuar, gjithashtu ka abortuar në muajin e tretë. Uh, tash sa cili cili muaj dhe çfarë i përgjigjet këtij muaji un nuk jam kompetent për të folur. Por uh, dietaret islam kanë përmendur se uh, ajo e cila aborton dhe atë që e ka bërtuar, nëse në të dalohen shenjat e trupit, dalohet veshit, dalohet dora, dalohet këmbën, dalohet gjishtrit, nëse dalohen këto uh, uh, pjesë të trupit, apo njëra e pe këtë njër pjesë të trupit, atëher logaritet që është lehoni. Nëse nuk dalohet, pra është gjak, ende dhe nuk dallohet, atëherë në këtë rast ajo nuk është lehoni, por ajo logaritet si në termin e fikut istihada, që do të thotë se ajo duhet të fal namaz, duhet të xherojë, duhet të kryejë të gjitha obligimet fetare përveç një shtojc apo një obligimi veçantë ka ajo se për çdo namaz duhet ajo të marr abdes të ri. E, në këtë rast për namazet e cilat i ka kaluar, ajo duhet të konsultohet me mjekun. A është ai aborti i saj A ka pasur e, e, element e gjithështë pjesë, a ka qenë të daluash me ajo? Tash për tre muaj, unë nuk jam i sigur që nuk dalohen. Unë sa e di, dalohen. Mirë po, prapë për gjithën duhet a merë nga njërë që janë ekspert, në këtë rast është njeku, dhe nëse vërtetohet që ajo, do thotë nuk dalohen shenjat e trupit të fmiu që e ka abortuar, në këtë rast, ajo për në mazët cilët i kanë kaluar, duhet të i kompenzojnë. Në qëfar mënyre, pra deri së, edhe përsi nuk i dinë saja në të sakt në mazët e kaluara, ajo me duhet të i kompenzojnë atë saja mërmendja asaj cilët i kanë kalu pa, atë saja mërmendja deri sa e i, i kryen ato dhe në fund i fundit duhet të falna file namazet vullnetare nga se ndaj dim se namazet vullnetare do të kompenzohen në botën tjetër tek Allahu xhallahu anhu do të do, do të kompenzojnë mangësit që e kemi pasur për namazet që janë forse O gjendëruar, një të lëshikos është interesuar të di se si duhet të veprojmë në qovët se jemi duke u falur dhe e vrejmë që kemi ndonje ndytësir në garderoben tonë, faktikisht në robat cilat i kemi vesh, atë të thë që duhet të ndërprejmë namazin kja, ose ndodhë që edhe dhem selamin e në fund fare e vrejmë pas namazit që robat tona nuk kanë qenë të pas tërta. Malështia e namazit mund të kuftohet e rënga jo se parasitohim në namaz dohet të plëcohen kushtet nështë te namazit, edhe pe kushtet themelore të namazit është edhe pastërtia. Pastërtia e cila pastërtia e trupit, pastërtia e petkut dhe pastërtia e vendit ku ne do të falemi. Në këtë rast muslimani duhet të ketë kujdes të madh për pastërtinë e trupit të tij, pastërtinë personale të tij. Ngase ne e dimë një rast kur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka kaluar pranë një vari dhe e ka vreritur dy vari, dy vare që të cizjet kanë qenë si vare të reja, pra rrishtazi që janë varosur, shumë shpejt. Dhe e ka pyëtër se kush janë këta të varosur këtu, i kam përgjithu se janë disa njerë që janë të varosur pra rrishtazi, dhe thëtë këta dy po dënohen në këtë varë, dhe nuk po dënohen për me katët e mlaja, po dënohen njerë i pëjtyre për shakë se nuk ka pasur kujdesë, gjat urinimit dhe i dytyti dhe i dyti nuk ka pasur kujdes, pra ka qen ai i cili ka bartur fjal në me qëllim të përçarjet ndër me njerëzve. Pra nga kjo kuptojm se çfarë rëndësie të madhe duhet besimtarit të kujt të të të ketë kujdes dhe të i kushtoj pastërtisë trupit të tij gjat namazit. Në kët rast, ne e dim pe pajtimet e përgjithshme të Islamit, erse Allahu xhallashanuhu e ka ngritur mëkatin ndaj neve nëse harrojm nëse gabojm ose nëse e kryejm ndonjë punë pa vullnetin ton. Në këtë rast, nëse kemi harruar dhe apo nuk kemi ditur se jemi, kemi papastëti pa në trupin ton dhe e kemi vrejtur gjat namazit, nëse kemi mundësi me largu dhe është papastëti pa e vogël që mund të largohet, atëherë e largojmë atë papastëti dhe vazhdoj namazin. Mirpo, nëse ka nevojë që ajo papastëti të largohet me lëvizje të tepërta, sikurse që është largimi i ndonjë palltoje apo diçka të, të tillë, Atëherë në këtë rast, namazit prishet, nërprehet, largohet papasërtia dhe fillon namazin për së dyti. E nëse ka ndollur që pasi që kemi e kryer namazin, më vonë kemi kuptuar se kemi pasur e, pra papasërti, atëherë, insha Allah, nuk ka nevoj që ajo të përseritit. Allah, ju shpërblevë, nëndërsa pyetja rrathës të shkjo, qëfar janë engjujt, qëfar kryesash janë ato, dhe pse ka kryuar zotja ato, si besojnë muslimanet ato? Engjit janë krijesat për krijesve e të Allahu Gjellësha nuhu të cilët janë të krijuara prej drites. Pra, si pësaditit pe i gambej, sallësallem në mëson se një engjit janë të krijuara prej drite, kurse gjinët janë të krijuar prej zjarit dhe një riu është i krijuar prej dhejot. Pra, Allahu Gjellësha nuhu i ka krijuar engjit në formën si që ka dashur aj dhe engjit janë të krijuar parës dhe krijuhet pra një riu. Prej cilësive të engjive � janë kryesa të cilët izbajtojnë urrat e Allahut pa pasur kur farë diskutimi redh kryrës e tyde. Allahun kur anë i përmend dhe i përshkun angjy duke thënë, la ja asun Allahe ma emarahum vë jef alune ma ju emerun. Nuk e kundërstojnë Allahun në atë që ka urdron dhe i kryojnë pranë me përprikri urdresat e Allahut. Pe cilësive të angjyve është se ata nuk kanë vudnët të lirë si kurse që është një riu me zjedh pra ata vetëm kryen, nuk e kanë në përbërjen e tyre epshin, që dhe më thonë, gjdo veprim që e bëjnë, veprimi tyre është allurim. Gjdo pun që e bëjnë, e bëjnë drejtë përse drejti me urdin e Allahu Gjellëshanëhu. Dhe Allahu Gjellëshanëhu në përmjetë pejgamberve, pra në përmjetë shpaljeve, në përmjetë Kur'anit, në ka treguar se engjujtë eksistojnë dhe ata e kanë një premisioneve pre pre të tyre është, që takojdesen për njerëzit që të regjistrojnë veprimet e njerëzve, që të që të që të kujdesen pra sikur se Xhibril i cili është që është kujdestar për shpallje, siç është Israfil i cili do të do, do të fryejë surrin në përfundimin e jetës, siç është Meleku i vdekjes që është i i përgjexës dhe obliguar për marjin e shpirteve të njerëzve, pas ta i kemi melekat që do të napysin në varë, kur do të vendosemi, pra pas shdekje son, melekat cilët kujdesen për gjehnemin, melekat cilët kujdesen për gjenetin. Pra në përgjithsi, Allahut Gjellëshan, melekat konsiderohen si ushtria e Allahut që i kryen urdrat e ti përgjithi, pa kurfar diskutimi dhe vetëm Allahu thot bohu dhe ajo pra bëhet dhe ata e kryejn urdhin që t'i ka dhënë Allahu qerkan pe tyre. Allahu xhallashan në Kur'an famë lart na tregon se besimi në angjujt është prej gajbiateve, gjithsesi gjëra vetëm shefta. Dhe ata pra dhe besimi në angjujt llogaritet prej kushteve themelore të imanit, të imanit, besimit. Amenu rasulu bima unzile ilaihi min rabbihil mu'minun kullu në amën e billahi, vë me la i ketihi, vë kutubi hi, vë rusuli. Pra, ka besuar pejgamberi dhe ka besuar besimtaret në përgjithsi atës qa, qa ka besuar edhe pejgamberi. Pra, ka besuar në ken, në Allahun, në pejgamberet, në meleket, dhe në librat e ti. Pra, besimi në meleket dhe gharitit prej, prej kushteve themelore të besimit Islam dhe e, prej cilësive po ashtu të melekve të kthejemi të cilësit të e tyre është se ata nuk kanë gjeni, Pra, sikur se është një parafytyrim apo një paraqykim, po një një një një një një mendim i gabuar që është i përhapur tek njerëzit se melekët janë të xinis femërore, ashtu si, pra melekët nuk kanë gjini, por me me dëshirën e Allahut me urdhën e Allahut ata mund të shndrohen në formën e njeriu, siç është shndruar Xhibrili alayhiselam kur ka ardhur me i sqegue muslimanëve pra shokët e pejgamberit, sahabëve dhe ka pyetur pejgamberin çka është Islami, çka është Imani, çka është Ihsani dhe ky njerëz pra Xhibrili ka qenë i personifikuar në formën në formën e një njeriu. Prandaj në përgjithësi muslimanat besojnë në angjujt, besojnë se ata janë krijesa të Allahut, të cilat janë të krijuara që të adhurojnë Allahun dhe të dhe dhe po ashtu për misionet e tyre është që ata të kujdesen edhe për krijesat e tij, pra kujdesen për besimtarët, ku i ndihmojnë besimtarëve në në situata dhe në momente e, të vështira që kanë gjatë jetës së tyre. Dhe kjo, pra besimi në angjujt, pra shta më me merrat janë prej janë të krijuar prej drite dhe ata janë të padukshëm. Mirpo, ë prezenca e tyre vërehet në atë çka na ka qazon dhe dhe çka na tregon dhe çka na sqegon neve Kur'ani, famolar dhe hadithe pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Po gjëndëruar, në qoftë se një njeri parasi të vdes i porosit e afrëm të ti që kur të varosit, varosit me tesha të brendshme dhe me qëfin, a është të sakt kjo, a duhet që këtë porosit, këta manet, familjarët të qojnë në vend, apo të varosin ashtu si që kërkone tika islamet? Zëkunisht, islami inëzit besimtarët që të lenjë porosit, të lenjë testament, të lenjë emanet, gjërat që janë të rëndësishme, gjërat që janë të vlefshme, dhe gjërat e cilat edhe ata pas vdekjes së tyre do të ken dobi dhe do të mësojnë diçka për ti. Prandaj e, e jona është gjithësisht është obligimi ju jini çdo herë ti këshillojmë të afërmit ton, gjithësisht ai i cili është para vdekjes ti këshilloj dhe ti lëj amanet për obligimet kryesore që, ka, që kanë ndaj Allahut, ti lëj amanet nëse ka ndonjë përgjegjësi ndaj dikujt, ndonjë borxh që kanë ndaj ndaj dikujt apëndonj një përgjegjësi e cila duhet të kryej dhe ai nuk ka pasur mundësi të e kryej. Po ashtu Islami pranon emanete të cilat i përshtaten dëshirave të njerëzve, por me kusht që ato të mos jenë në kundërshtim me parimet islame. I, pra Islami i lejon çdo kujt që të i lejë ndonjë emanet i cili i, i përshtatet dhe ai ka dëshirë që ta kryej atë, pra sipas dëshirës së tij, mirë po me kusht që të mos jetë në kundërshtim me parimet islame. Ne e dimë mirë se pei parimet islame është që i vdekur i pasi që të lahet të mbështitet vetëm me çefin. Dhe me asnjë ë tash apo rrob tjetër shtojca që, që që të jetë shtojca e çefinit. Prandaj në këtë rast emaneti i këtij vllau nuk duhet të kryhet. Për arsyesë se thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, çdo kusht që nuk është në përpushmëri me Kur'anin dhe sonetin, a i kushtë bjen, pra a i kushtë refuzohet. Në këtë rast, në këtë rast refuzohet karkesa e vlohut dhe familjarët nuk duhet asesi të e kryen këtë përgjëtsi, gjëtsisht këtë emanet. Pra arsye se përgjëtsia e kryre se emanetit është në bisupët e tyne. Aj, nëse lenë këtë emanet, bënë një mëkatë. Mirë po, me e krye emanetin pas vdekjes e ti, ata që janë të gjallë, ata kanë përgjessin. Dhe nëse e kryen, në këtë rast, kjo e cilë e karkuat për vlahot ton, atër kanë bërë një mëkat për i mëkateve dhe, dhe do të përgjigjen për Allah u Gjeleshanu. Dhe të mos brengosen, të mos kjenë kompleks këtë qështi nga se ne edim popullatën ton dhe kanë një loj rezerve ga jo nga se emanetit duhet të kryhet. Po, emanetit duhet të kryhet, vetëm në suaza të caktuara dhe në suaza të lejuara. E ashtu si në gjëra të cilat janë të ndaluara, nga se si shumë njerëz sot lëjnë emanete të lloj-llojshme, emanete të cilat janë kundërshtim të plot me atë çka kërkon Allahu. Prandaj, dëshira e Allahut, gjithashtu kënaqësia e Allahut, është para kënaqësisë të prindërve, para kënaqësisë të çdo njeriu tjetër dhe ne duhet ta zbatojmë kënaqësinë e Allahut xhallahu. Allahu ju shpërbleft. Të dashur mes i ju njoftoj se tani do të bëjmë një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju nuk do të ndroni kanalin, vazhdoni të shoqëroheni edhe me temën e emisionin ton, sigurisht për të marrë përgjigjen e thën për pyetjet e vjiim. Oh oh oh Assalamu alaikum të dashur të shikues, vazhdoni shoqërohen edhe me temën e misionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen e radhës hojëndruar është kjo pyetje. A lejohet hedhja gazetave dhe e revistave në të cilat është i përmendur emri i Allahut subhanahu wa taala? Pra emri Allah subhanahu vëtë ala duhet në gjithdo situatë, në gjithdo situat, moment të mallërohet, të lafdërohet, të i shprehet në ajti respektë dhe të mos lejo që a i të përdhoset apo të nënqmohet. Në këtë rast, ne jemi në një stoatë kur gazetat shtypen, librat shtypen dhe jemi në sotat të tilla ku shpesh herë ndollen do të thotë hudhja e tyre në mbeturina dhe nëpërmjet saj edhe do të thotë në një farë mënyrë po shtrohet edhe emri i Allahut. Prandaj hudhja e gazetave ku ka emër të shkruar emrin e Allahut, fjalët e Allahut, ajetet kuranore, apo hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të kemi kujdes sa ato nuk u guzon të hudhen në mbeturina apo në vende ku shkelen dhe përdhosen, por ato duhet të shkatrohen në forma në formë të djegjes, nëse ka mundësi të digjen, ose nëpërmjet mjeteve e, e, tash moderne ku përdoren për shkatrimin, djegjes e, e, e letrës. Pra duhet të kemi kujdes të mos i, në, të mos e, e hudhim në vende ku ato do të do të shfaqen si një lloj mosrespekti apo nënçmimi fjalës së Zotit. Alla ju shpërbleft ndersa pyetja e radhes është kjo, nëse iemi vonuar në namazin e jumës, saktësisht nuk e më arritur që me kod të zaim hyjten lejerimin paraprak nga hoxha i nderuar në fjalë, a është e llogaritur se e kemi zën komplet juman pasi që në namazin e zën por lejeratën jo. Po, uh, jumaja është prej namazave specifike ku namazi i jumës falet 1 herë në javë dhe për këtë arsye edhe ky namaz nuk mund të falet uh, në në në ash do situat por i ka kushte kur duhet të falet, pra kur zëhet rregullimi i vendit, pra të jetë vendi i xhamia, pra nuk nuk mund të falem namazin nëpër shtëpinë tona, namoz në xhamosë fjala, dhe po ashtu ë, obligohet njeriu të jetë i sigurt, nëse nuk ka siguri, nëse nuk është i lirë, nëse nëse është i semur apo situatatë të ndryshme, pra e në momente kur lirohet për e këti obligimi. Në këtë ras, gjumajë është një, një ndolije veçantë ku logaritet një fest javore e muslimanve, pra ndaj muslimani pa tjetër duhet të bëj para përgaditje dhe duhet të keqdohen në ndërgjegjen e ti, në mendjen e ti se duhet, është gjumaja dhe ai duhet këtë dit të trajtoj me një trajtim të veçantë dhe të, përg të përgadit pak më herët, duke u pastruar, duke u veshur me tesha pak më të mira, duke shkuar më herët në gjami, nga se kemi hadit në pejgambejë, sallallahu e sallem, i cili i përgzon atat cilet shkojnë më herët, me përgzime se a i cili shkon i pari në gjami më herët, a i është si kurse me afruen një kurban deve, kurse a i që vjenë pak më vonë, si kurse një lopë, dhe kështu meralë, Dheri sa thret e zani, gjestisht deri sa hyp imami në mimber, me majt hytben. Moment kur hyp imami në mimber në dy hytbe, dy me lajqet janë cilet e registrojnë, gjithon njëri që hynë në gjami para kësaj kohë. Në këtë moment me lekat e mbyllën registrin dhe edhe ata përqëndrohe në dëgjimin e hytbes. Që të më thonë, nga kjo kuptojnë rëndësia që ka dëgjimi i hytbes. Mirë po, Uh, sa i përket vlerës, s'ka dyshim se ai i cili nuk arrin me të dëgjue uh, ligjëratën e hutbes, ligjëratën e Xhumas, ai nuk nuk e ka arritur, nuk e ka arritur komplet uh, uh, uh, se vapet dashpërblimet e Xhumas. Mirpo, në anën tjetër, në aspektin juridik, a llogaritet sa e ka kryer kët obligim fetar, po ai i cili i kalon na uh, hutbeja dhe arrin që ta falë vetëm e edhe një reqat të farzit të gjumas, a i logaritet se e ka arritur gjumon. Pra nëse e ka arritur imamin në farz në reqatin e dytë, atëherë a i pas selamit ngritet dhe e plëson edhe me një reqat dhe me këtë a i ka uh, logaritet se e ka arritur uh, gjumon. Mirë po nëse nuk e arin atë një reqat, pra nëse e arin imamin në uh, sejde, apo në e te hjatun e fundit para para si më dhan selam, atëherë në këtë rast ai lidhet me imamin, mirpo e pas selamit ai e plotson me ë ë katër recitate, gjithësisht e fal drekën, pra si se xhumaja këtij personi i ka kaluar. Prandaj në këtë rast i këshillojmë të gjithëve që të kemi kujdes, që namazin e xhumas të të të jap të japim rëndësi të veçantë, duke qenë se namazi xhumas është fshirës i mëkateve për xhumas në xhuman tjetër dhe nuk është mirë dhe nuk lejo nuk, dhe nuk duhet që të lejoim që të bëjmë vondesa të cilat do të na largojnë apo do të na paksojnë shpërblimin e namazit të xhumos. Huajë ndërruar në çoft se na ndodhte të takojmë një papëbesimtar i cili është interesuar të dita më shumë rreth islamit. Është lejuar që t'i dhurojmë atij në shenjë thirrje për islam Kur'anin famlar. Uh, Kur'ani famlar Pra, shentëria e ti dhe madhëria e ti duhet të respektohët dhe duhet pa tjetët të jemi cigurët ne kur e përdorim pikës parit e përdorim me respekt, por edhe atyre cilet i dhorojmë duhet të jemi të bindru se edhe ata do të përdorim për respekt dhe të përfitojmë për ti. Pra ndaj, në, në, në, në kësi situata, shumë më mirë kështë e me qenë që njëzve të këtijet të i dhorohet kur ani me përkëthimë. Për arsyes së ta, pasi që janë pa besimtar, kuptohet që edhe gjuhën arabe nuk e njohin, prandaj nuk nuk kanë nevojë që ta posëdojnë Kur'anin original në gjuhën arabe, por atyre do të ishte më mirë të i jepet dhuratë Kur'ani në atë gjuhë që ata e ja kuptojnë, që të kenë përfitim prej tij. Për ti. pra arsyesë se si thamë edhe më herët, Kur'ani është fjala e Allahut dhe duhet t'jemi të, të sigurt, të siguruar se ai që do ta përdor, nuk do ta nuk do ta përdor për qëllime të këqija. Në këtë ras, doa të përmendje edhe momentin apo rastin kur Korani nuk është mirë të dhorohët, ndoshta edhe pse odo besimtarve dhe muslimanve, cilët mund të kesh përdorin atë. Êshtë një tradit e përhapur tekne, kur njerëzit kanë konflikt nërmjet veti, dhe për me tregu e besnikrin, apo besu e shmërin e fjalve të tyre, e marin Koranin dhe e shkelin atë. Pra kjo është një tëmerë, një fatkeci shumë e madhe, Dhe me kët mund të themi se ja se si shejtani mund të luajë me me me me, me njerëz të cilët nuk e kanë iman, nuk kanë mendje po nuk kanë besim, kanë iman. A ka po shtrim më të madh se sa me e marr fjalën e Allahut me shkel për me vërtetuar fjalën tënde të o vllai ndëru. Po kush je ti? Dhe çfarë peshë ka fjala jote? Çfarë peshë ka qëndrimi yt ndaj fjalës së Allahut. Prandaj asaj sik si situata duhet të kemi kujdes që edhe muslimanëve, të cilët janë mesin ton, po nëse e marrin në Kur'anin për qëdhime të këtila të kesh përdorimit, atëher edhe atyre pra nuk lejo të i dorot. Pra me qenë ma konkret në përgjigje, pra pabesimtarve cëtë cilët kanë mitësi me neve, dhe nuk kemi armitësimet, apo janë mitësi dhe në formë mitësore i lurojmë atyre, kur anin, atëher në këtë rast, me shpesa ta du, du të lëzohen, atëher në këtë rast lejo të bile bile në situata, kur ne gjindimi doshta edhe pretherohet, nga se ne jemi të obliguar që t'i ftojmë të tjerët në Islam, që t'Allahu t'i ulëzëja dhe ta në rrugon e drejtë. Allahu, jush përblev të pyetja era dhe sështë kjo, alejo të veshja robëve të zeza në shenë piklimi pas vdekjes e dikujtë në familje, e sidomos pas vdekjes e burët. Kështu e ka adresuar një të leshikua së pyetja? Po, uh, mbajtja e zizë gjështë piklimit për të vdekur i tanë Uh, pa dëshim muslimoni e ka në bindjit e ti Pe i besimit imanit se Allahu gjelëshanohu gjërat i ka paracak, paracaktuar Para se ato të ndollen Dhe e gjeli gjithë që vdekja jon është e paracaktuar para se ne të vim në këtë bot Kur jemi ende në barkun e nënës Me njerë kur i bëjmë 4 muaj Vjen me leku dhe një pe i gjereve që i përcaktohen uh, A ti që është në barkun e nënës është e edhe koha e vdekjes e ti Prandaj uh, muslimoni shdoherë duhet jetë i gatshëm që të ballafaqohet gjithësisht, që të ballafaqohet me vdekjen, gjithësisht që të jetë i gatshëm me e dhënë shpirtin e tij e emanet atij i cili i ka dhuruar. Ne e dim se Allahu është ai i cili jep shpirtra dhe Allahu është ai i cili merr shpirtra. Mirpo ndarja padyshim është prej momenteve kur njeriu piklllohet, ne kur ndahemi prej të afrave me tanë të anë të cilët shkojnë në Argyrbet, padyshim shprehim një lloj pikllimi, elema kur ndahemi përgjithmonë nga kjo botë nga të ta afërmit ton, edhe pse kemi shpresë dhe dëshirë shumë të madhe që me të ta afërmit tan kur vdesin të takojmë me ta në botën tjetër, në xhenet dhe dhar zoti të jetë kjo. Mirpo vet vet vetë ndarja nga të afërmit është e piklluhshme. E kemi rasën e pejgamberit ton sallallahu alaihi ve sellem ku fëmijët e tij meshkuj nuk i kanë jetuar Pra, i kanë vëdhekur kan duke qenë andë dhe foshnjëve. E njeri pe fëmivit e tijë është edhe Ibrahimi, i cili ka pasur tëtë nëtë muaj. Dhe momentin e varimit të djallit e tijë Ibrahimit, pe i gamberi sallallahu aleyhi vësallem, i kanë dalur lëtë dhe ka thënë syri po lëtonë, dhe zemra po piklohot dhe ne jemi të mërzitur që pëndahemi për e teja o Ibrahim, mirë po nuk themi asë një fjallë tjetër për vetëse ajo fjallë që e knaqë kryuosin. E, knaq e cile është ajo fjallë që e knaqë kryuosin, fjallë a cile e knaqë kryuosin dhe që të sën shpirtrat e pikluar, është fjallë a inna lillahi wa inna i lehi rajion. Ne jemi të zotit dhe të ajdo të kthehemi. Parem shumë i shëndoshë qarın e cili mbyll dyert çdo lloj dyshimi, çdo lloj uh, luhatjeje në besimin ton. Pra ne jemi te Allahu dhe te ai do të, të kthehemi. Prandaj mbajtja e azizs uh, në aspektin e pikllimit uh, pejgamberi s.a.s.e e ka e ka, për, ka përkufizuar në një hadith të tij duke thënë se nuk i lejohet një femër e cila beson Allahun dhe ditën e gjykimit që të mbaj zi, pra çë të mbaj pikllim për të vdekurin e saj më shumë se 3 ditë Përveç, për gruan, për burin e saj. Gruaja për burin e saj e ka për obligim me mbajt piklim 4 muaj dhe 20 dit, nëse nuk është tazane. Nëse është tazane, atëherë duhet të mbajt piklim dhe risa të lindë foshnjen e cila ka posur me burin e saj. Pra, lidhja martesorë është lidhja shumë me rëndsi dhe në momentin kër vdesin njeri për bashartën, në këtë ras burin e se vdes, atëherë gruaja është obliguar që të pres 4 muaj dhe 10 ditë që të sigurohet pikë së pari se ajo nuk ka e, kur farshenje të ndonjë fëmiu prej burrit i cili ka vdekur dhe në kë, në këtë situat ajë asaj nuk i lejohet që të parfymoset, që të zbukurohet, që të dalë për shtëpisë së saj pa kurfar devoje apo çetë shpre ndonjë dëshirë për martesë. Pra këto janë kohë kur ajo duhet të mbaj pikëllimin. Dhe dhe tek ne është e përhapur që piklimit është faqet në përmjest mbajtjes në gjyre së zes. Pra mbajtja në gjyre së zes nuk ka kur farë bazën e islam. Pra, e, duhet të, gruja duhet të mbaj e, piklim apo zi, duke mos esh, ishprehur ato bukurit e saja. Kurse mbajtja, qëva në gjyre duhet të kjetë, ajo nuk është e përkufizume në islam e nëse kemi bindje se duhet tjetë në gjyra e zez, atëher është bindje e gabuar, a nëse është tradit që gratë, si kurse që ka disa vende ku veshja e grave është veshja me në gjyrë të zez, atëher në këtë rast nuk ka kur farë problemi. Pra, qëlimi është të mos, e, e shvashim, që, që të mos e shvachim, apo që të mos e përkufizojim shprejjen e hidrimit, apo shprejjen e majtje zi me në gjyra e zez. N nuk ka kur fardu më thënje në islam. Ho gjindëruar, Allah ju shpërblevë dhe e para përmjullës e emisionit, e lezojmë dhe pyetje në fundit, e shkurëtër, por jo dhe e parënësishme. Thotë kështu, gjindët, a i din punët e fshaheta? Uh, Allahu gjelëshanën Koranën familuar thërët, këllë la ja'le mëmen fësëmavate vel ardhe l'gajbe illa Allah. Thuaj, o Muhammed, nuk e dinë, të mësheftën askush që është në qie dhe në tokë përveç Allahut. Pra mësheftësia, gjerat e mëshefta cilat janë të parat saktora, qka do të ndodhe njëri unë të ardmen, janë gjerat cilat Allahu Gjellëshanuhu i ka vequar vetëm në din e ti, dhe ato nuk i din askush prej njërzimit, qoft me leket, qoft gjinet, qoft pejgamberet. Ka mundësi që Allahu Gjellëshanuhu pejgamberve, i quatregu disa prej msheftësive që janë të mshefta për njerëz të thjeshtë. Mirpo, njohuria e përgjithshme, njohuria e hollsishme për gjërat e mshefta, ato nuk i din kërkosh prej Allahut xhël xanahu dhe prej cilësive të besimtarëve është që të besojnë në gjërat e mshefta, të cilat i din vetëm Allahu. Prandaj xheneti, xehnemi, llogaria në varr, shpërblimi justis uh, ura e siratit, uh, melekët dhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me botën tjetër. Për neve si besimtarë, ne i besojmë dhe i llogarisim prej gajbiateve, prej gjërave që janë të mshefta dhe ato nuk i din as kusht në detaje përveç Allahu xhallahu. Në kët rast, xhinnët, nuk edhe ata bëjnë pjesë në ata të cilët nuk dinë gajbin tëm sheftën dhe ata, ata i si cili pretendojnë se e dinë tëm sheftën ata llogariten si falltor dhe ai i cili pretendon se është falltor ai dhe e dinë tëm sheftën ai dal prej besimit dhe ai i cili shkon dhe kërkon pëithyre që të ditëm sheftën prandaj nëpërmjet falltorëve atëherë ai person nëse shkon Duke i besu atyre, atëher ai kuptohet që del edhe pe fes, por nëse shkon vetëm për kurrështje, atëher kemi hadithet pejgamberesem se aty njeriu nuk i pranohet namazi 40 ditë. Për çka? Për shkak të besimit, gjithsesi për shkak të mëkatit që është bë dhe është përzi në një kompetencë, mund të themi kështu e cila është e rezervuar vetëm për Allahun xhalleshan. Hu gjendëruar. Allah ju shpërblet për kontributin tuaj dhënë këtë emisioni. Allah është për bleftë edhe juve dhe ju uroj suksese në emisionet u atë ashtë me që e keni. Jo, falim derit. Të dashur të lishikues, kjo i shtetër asaj përket këti emisioni. Ne këtu pëndajemi për të takuar së të rishtë javën që do të vjenë. Deri atëher, ju lene për kujdeset Allahut. Esselamu Aleikum.